Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada mafi ilmi Allah salatan wasalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi 'adada kulli amma ba'du yang kami muliakan yang kami hormati para habaib para ahli baitur rasul sallallahu alaihi wasallam wabil khusus al habib muhammad al bakir bin saleh maulad dawilah wabil khusus Khadimul majlis al habib ahmad jamal bin dhahab aqil wal habib abdul qadir maulad dawilah Para barahabai, para ulama, para gejai, para sesabuk, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menyebut nama seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalaulah menyebut salah satu nama seorang yang soleh, kalaulah Menyebut salah satu nama orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu turun rahmat Bagaimana menyebut orang yang paling soleh-solehnya orang sejagat raya semuanya Yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alangkah beruntungnya Lisan kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya tentang manaqib Sayyidina Abdul Hasan Asyadzili As diriwayatkan Sayyidina Abdul Hasan Asyadzili As bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdul Hasan Asyadzili As bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah orang yang membaca salawat kepada engkau di dalam hadis sahih man sallalla alayya wahidatan sallallahu biha asharon. Orang yang membaca selawat satu kali dibalas oleh Allah sepuluh kali salat. Sayyidina Abu al-Hasan Asyhadili bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, selawat tersebut dibaca dengan khusyuk, dengan hadir hati kita, dengan nangis ataukah ya yes, biasa-biasa saja?" Ataukah dengan apa sesuatu yang biasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun engkau baca solawat tersebut dengan hati yang lupa kepada saya, tidak tahu artinya umpamanya yang kita baca tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan menciptakan ribuan malaikat dan membacakan istighfar kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, ada pun orang yang membaca solawat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, dengan arti, dengan hati yang tahu arti yang dibaca tersebut, maka pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karamah bagi orang-orang yang membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah beruntungnya kita. Kita perbanyak lisan kita untuk menyebut Nama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Alhamdulillah kita berada pada jalur yang benar Imam Munashafi'i R.A.W mengatakan Saya Alhamdulillah berada pada jalur yang benar Karena mengikuti Ahlu Baitur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena mengikuti keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya perumbaman keluargaku adalah seperti safinahnya Nabi Allah Nuh Alaihis Salam orang yang ikut bersama mereka insya Allah akan selamat Amin ya rabbal Alamin maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tanda daripada akidah yang benar Tanda daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu menghormati, selalu mencintai kepada ahlu baitur rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai, orang-orang yang ta'zim kepada para sahabatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang selalu ta'zim menghormati kepada para warasatun nabi, para pewaris rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian kelompok mengatakan Untuk apa kami cinta mereka Untuk apa kami menghormati mereka Padahal Allah berfirman Inna Mereka berdalil seperti itu Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian semuanya adalah orang yang bertakwa Kita jawab betul Tapi Siapa yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah itu siapa? Yang menunjukkan takwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan takwa kepada kita, yang menunjukkan syariat kepada kita, yang menunjukkan adab kepada kita, yang menunjukkan keselamatan kepada kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ahlu baitul rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali yang menunjukkan kita adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jangan lupakan jasa-jasa mereka maka inilah akidah yang sangat harus kita pegangi bahwa jangan sampai lisan kita jangan sampai tangan kita kita kotori dengan mencaci maki mereka jangan sampai lisan kita kita kotori dengan menghina mereka. Mereka lah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yuridu Allahu li yuzhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tatihira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan najis sesuatu yang sesuatu yang najis yang tidak pantas kepada ahlul bait dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersama-sama mereka Untuk bersama-sama ahlu baytur rasul sallallahu alaihi wasallam Dan semoga kita ditakdirkan kumpul di tempat yang sangat mulia ini kita juga insyaallah ditakdirkan bersama kakek-kakek mereka amin ya rabbal alamin rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana rabbi wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana rabbi wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana rahmatullah wa barakatuh